Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars over Overfor mig sidder SKG'er på en uh, computer. Der er meget, meget, meget gammel trænger til at blive skiftet ud. Det er anden sag. Så skal der flere penge i kassen. Så da. skal der flere penge i kassen. Podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet igennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter. Dagens episode er en special hvor vi, øh, vi er simpelthen er nødt til at kigge lidt på det her NFT's. Bare en lille smule. Ja. Og, og lige komme til at lidt på Clubhouse, og hvad det går ud på. Fordi der, det går fuldstændig amok derude lige nu. Så det er vi nået til lige kigge lidt på. Øhm, inden vi går i gang, så skal vi sige tak til vores sponsor. Det Tryfor Try for. De er med øh, længe nu. Ja, det, må Snart man sige. det er man år. Og der kommer nok mere. Der kommer nok lidt mere, men det, det må vi... Ja, vi venter har vi taget med dig endnu, Jørgen, hvis du lytter med os. Altså. Det må vi lige finde ud af. Um, men, som vi har snakket om tidligere, så uh, er der smæk på Tryfork. der lurer nogle, nogle ting i horisonten, der gør, at der er ekstremt travlt uh, det må inden man hos sige. -Fork. Det, må, det må man sige. Og, og det, det bliver spændende. Ligesom uh, NFT'er, så er det noget med noget value creation, der skal måske sælges noget fra. Det bliver rigtig spændende. Jeg tror, Børsten, de skrev en lille smule om det. Man kan gå ind og se at både salget om Humio, der også blev dækket ekstensivt. Ja, det må man sige. Det var, det var sabent fedt. Og det, der så ikke er blevet dækket så ekstensivt i medierne, men som er blevet dækket meget godt her i fremspring, det er jo, at de kører internshipet. Trifolk internship. Korrekt. Så hvis I går ind på internship.trifolk.com, så kan I læse mere om de internships de tilbyder, som altså er sådan rimelig godt og blandet. Og øh, det er bare søløst ligesom som uh, ligesom uddannelserne kvote 2 lukker uh, i morgen. Vi taler den 14. marts, så det vil sige, at I hører det her formentlig en gang den 21. Senere måske. Så er der jo uh, fristen udløbet til kvote 2, men modsat kvote 2-ansøgninger, så udløber fristen altså ikke til Trifox Internships. Så det er bare at søge. Det er bare søge. Hvis man har energi, og man dur til noget, så, så forsøg. Ja, ja. Internship.trifox.com, der ligger også et link i... Beskrivelsen her til episoden, det gør der, det gør der, og så skal vi ellers bare komme i gang med øh, vores øh, i dag, fordi vi skal dække de tre ting, Lars, der, og du har <laughs> ting nummer 1. <eins. laughs> vi er nødt til lige at give en øh, kort update på, tak med, øh, og hvad der foregår i øh, den øh, unge mands liv, øh, og så tænker jeg, at med far for, at vi bliver lukket ned, Alligevel stadigvæk lige vælger at spille et lille klip fra YouTube. Et klip, vi har anbefalet før, der hedder When Elon Musk realized China's richest man is an idiot. Paravisies, Jack May. Utroligt, Æh, det ikke er gået op for ham noget før. Det kan man sige. Det korte og lange er, at øh, der er jo Jack May Gate. Øh, Jack May udtalte sig kritisk om den kines kinesiske regering tilbage i oktober. Det gav noget bøvl. Han har lavet én public uh, appearance siden da. Uh, det dækker vi i vores sidste special fortalte om. Han har været ude og tale for nogle lærere. Uh, der er ikke sket så meget med Jack May siden. Uh, han, yeah. han har da ikke været i, i offentligheden siden. Stadigvæk. Nej. Hvilket taler lidt til, at det ser lidt mærkeligt ud. Ja, det er lidt mærkeligt. Der Arh, det er lidt, lidt på, om han har flyttet til Singapore i sin gothstream chat. Og det kan vi så sige... Det er han ikke, eller jo, det er han måske. Ikke sige. Det kan være, han har ned i en anden Jet. Det kan også være, han er i en kælder. Det er ikke nogen, der ved. Det vi kan konkludere, det er, at Jack Maes fly, øh, flyvningerne for det fly, det har Financial Times postet en oversigt over. Øh, og der bliver flyet lidt rundt i Kina. Primært faktisk bare i Kina. Kun i Kina. Og ja. ikke, ikke nær så meget, som det plejer at flyve, men, men de får den lige holdt, ja. holdt i luften. Han holder i Hangzhou. Og øh, flyver sådan set egentlig bare, øh, ja, flyver han sådan lidt, lidt rundt ud derfra. Primært ligger lidt syd for Shanghai, ja. og øh, gang imellem tager han lige ned på Hainanøen, noget, noget lækkert resort, og, øh, og ellers så må vi sige, at frekvensen er faldet fra cirka to gange om ugen. En, flyver en gang hver tredje dag til at flyve en gang om ugen efter den 24. Ja. oktober, hvor han udtalte sig en lille smule kritisk. Og det skal de ikke bede om over i Kina. En anden ting, de ikke skal bede om, som vi kommer tilbage til senere i programmet, det er jo Clubhouse. Yes. Det har de band, Fordi det der med live-streamede øh, samtaler... Hvor de ikke kan styre og, og... præcis, hvad der kommer. Ah, ah, Det skal de ikke bede om. Livestreamet content, det, det skal vi ikke have. Det kommer vi, til, det kommer vi tilbage til, fordi radioen har jo trods alt eksisteret rimelig længe. Øhm, men vi skal vente lidt, lidt i dybden, Lars. Du ja. er ikke på... Jeg er på. Ja. Vi, vi, vi, vi håber. bruger det cirka lige meget. <laughs> vi bruger det ikke. Nej. Ej, vi må håbe, Jack Jack han kommer, kommer frem i lyset igen. Det, det håber ja. vi. Vi holder jer opdateret. Men øh, lad os hoppe videre til dagens, det primære, dagens emne. primære emne. NFTs. NFTs. Non-fungible non token. Non-fungible tokens, ja. Som er digitale filer, der handles over blockchain. Ja, og bæmme. man kan sige det er jo egentlig ikke rigtig en fil. Det er jo egentlig bare ejerskabet til en fil som stadigvæk kan reproduceres. Det er korrekt. <laughs> og og, og, og, og det, det er noget af det der er Bims. Det der det bliver lidt bøvlet. Um, fordi i kan Men lad os, lige tage, mange, man, er, man, lad os lige tage hvad lad os non fungible. Ja, det og betyder. Og det er det, for det er, det, det er rigtig mange her. af jer har jo haft Pokémon kort måske eller baseball eller bilkort eller hvad fanden det nu måtte være. Ja. Til jer, der er der vokset op i hvert fald øh, før 2005. Og <laughs> dem kan man bytte. Men forskellen på et Pokémon-kort og på en, for eksempel en 100-kroneseddel, det er, at en 100-kroneseddel, der er alle 100-kronesedler af samme værdi. Ja. Du kan bare tage en ny 100-kroneseddel, og den vil ikke have en anden affektionsværdi for dig, som en hvilken som helst anden 100-grundsseddel. Der hvor det bliver lidt tricky, men det er så, hvis du har nogle af de her møntsamlere, som, som så synes, okay, men der er øh, solvognen på den her, eller øh, vikingskibene Roskilde på den her 20'er, hvad fanden ved jeg, så får de en anden værdi. Og det er der, at den ikke længere er fungible, fordi du kan ikke bare erstatte den af en anden 20'er med et andet motiv. For så er, det, så er det ikke den samme jo. Og her hvor det så bliver lidt, I kan forestille jer det også med uger, det er, at Rolex har produceret en masse Daytona-varianter. I 68 producerede de det Rolex Daytona-ur, som populært set blev kaldt Paul Newman. Eller Skiven blev i hvert fald kaldt Paul Newman-modellen. Hvad fanden man kalder det? Referencen. Det skal ikke gå mig klog på. Og det blev ekstremt populært, fordi det var et ret fedt ur, og fordi Paul Newman, han synes, det var ret fedt. Og Paul Newman var en, en, en klasse fyr, købt sit i 68, kæmpe legende, Uh, har det på en del, og synes sådan set bare, at, uh, at, at det, det er, klasse, det er klasse. Han var jo skuespiller, uh, måske, og han også noget i gang med noget motorsport, så vidt jeg husker, uh, og blev sådan uh, rimelig kendt, uh, helt generelt. Og det synes Rolex entusiaster, så var et ekstremt flot ur, det han havde, og derfor vil man gerne købe, ikke bare hvilket som helst i Daytona, men det, der populært set blev kaldt Paul, New Paul Newman-versionen. Og specifikt, er det interessant, når man så begynder at kigge på ejerhistorikker. Fordi det er det, der gør, at noget, som egentlig bare kunne være en helt almindelig rolex ikke bare er helt almindeligt. Fordi det er jo noget, du ikke kan fysisk tage at begribe, når der har været en bestemt ejer af en genstand. Men det kan for nogen have en værdi, som er højere end noget andet, der sådan set var ens, hvis ja. den har været ejet af en eller anden bestemt. Så. Og derfor så blev Paul Newmans eget Rolex Daytona Solgt for intet mindre end 17 millioner US dollars. Hvilket man nok ikke vil give for et, for et andet ur. Nej. Med hentæl. Nej. Som man vil sige. Red, man rent fysisk med hentæl. Det er fløjt. Ah, det er en god pris. At, godt til ham der solgte det. Eller hende. Ja. Øhm, de her NFTs. Digitale. Digital art er det blevet brugt meget til. Men det kan være ja, alt muligt. Det høres ikke være art. Men det er blevet... Brugt rigtig meget til at handle digital art. Øh, man kan handle alt muligt andet også. Ja, nogle eksempler på noget af det, der er blevet handlet. Øh, tilbage i 2017. Ja, det startede i 2017. Ja. Det blev populært med de her. Crypto Kitties og Crypto Punks har sådan været to af de, de mest handlede uh, assets derinde. Crypto Kitties var nogle... Uh, Yeah. Katte Digitale katte Som du kunne handle ja. med Og de var flotte Og, og, og søde og sjove og, og alt det her værk Og de blev, de blev tradet op til at, at ligge Og at handle for plus 100.000 dollar For en eller anden Et billede af en, af en kat. kat. <laughs> og, og det magværdige er så At det man kan gøre med nogle af de her Enotiser hvorfor crypto kitties blev populært Var fordi man så lavede sådan nogle forskellige man kan bygge nogle mekanismer ind i, som gør, sådan som jeg har forstået, at de her kryptokatte kan øh, få afkom. Ja. Altså, så hvis du har en populær kryptokat, så kan den øh, gennem øh, den måde, hvad kan man sige, hele konceptet er udviklet på, sådan rent programmeringsmæssigt, så kan den øh, pare sig med sig selv, og få øh, kryptokatte, som du så kan sælge fra, ligesom hvis du havde en hvilken som helst anden hund. På ja. en eller anden måde, det her på nettet, og hele værdien bygger på, ligesom med alle mulige andre monetære systemer, at du har troen på, at der er en i morgen, der vil komme og give dig mere for den, end du fik, end du selv gav for den i dag. Ja. Og det var der jo i rigtig, rigtig længe. Indtil der så ikke var det længere. Indtil der ikke var det længere, ja. Det, der blev virkelig tradet god pris, som sagt. Op over 100.000 dollar for en kat. Ja. Og rigtig mange, øh, vi kommer tilbage ved nogen, til nogle af problemerne ved de her NFTs og, og hvorfor man måske skal være en lille smule skeptisk. Men rigtig mange er begyndt at gøre brug af det. Grimes, Elon Musk, kone, solgte ja. et, et lækkert billede. 6 millioner US dollars. Steve Aoki sælger noget bemst til 88.88,8 ,888 ,88 dollars for et eller andet jammer et stykke musik formentlig. Ja, og en af NBA sælger videoklips for over 200 millioner dollars, og det de sælger... Blandt andet er nogle af dem med Michael Jordan. Ja, det er jo nogle Præcis. videoklips, som lige så godt kunne være blevet slået op på Instagram. Ja. Og givetvis og, og det, nok givetvis også er det. Og givetvis nok også er det. Fordi ja. det er jo det, du ejer ikke klippet, og det vil sige, at du kan ikke sikre dig, at du har copyright til, at <laughs> folk ikke bare må distribuere det. Men man kan sige, det vil svare lidt til, at du ejede Mona Lisa... Men det hang jo bare på lurer og så kunne alle andre også få gavn af at se på det. Men der er ikke nogen, der ved, at det er dig, der ejer det. Så det er sådan lidt ligegyldigt. Ja. Altså, kom nu lidt. Det er <laughs> Lidt specielt. En af, en af vores generations øh, geniale unge mænd øh, i mine øjne, Uh, Logan Paul, <laughs> som har opbygget sig en enorm following, uh, først med at lave de her Vines, uh, 6-10 sekunders videoer i sin tid. Senere blevet uh, stor YouTuber med over 20 millioner subscribers, sikkert flere nu. Uh, så blev han boxer. Uh, han er også filmstjerne. Jeg tror måske også, Ej, det er bror der har udgivet noget musik. Men Logan Paul, han har også lige valgt at lave en uh, nft Øh, og det er simpelthen bare et øh, yeah, en animation af ham selv, der øh, holder nogle Pokémon-kort. Ja, og det fik han udgivet her øh, slut øh, februar. Og øh, der blev udgivet 3.000 NFTs. 3.000 af det samme billede øh, med, med hver deres ID. Og på den første dag, der blev solgt 1772 stykker. Øh, hver især solgt for en ifad. Øh, som er en cryptocurrency. Ja. Øhm, det svarer til, at han, han cirka solgte... Øh, 3 millioner dollars. Ja, 3,5 millioner dollars, worth of NFTs, eller... Ja, 3,5 millioner dollars af 1772 billeder af ham selv. Ja. Og man kan sige, okay, hvorfor kunne han gøre det, når øh, Lars Horsbøl ikke kan gøre det? Ja, det bliver nok bøvlet. Og, Og det kan han. <laughs> af den grund at det jo er uh, et udbyder-efterspørgsel og hvad er efterspørgselen drevet af? Jamen det er i af, hvor mange følgere har du, hvor populær er du, hvor hypet kan du gøre dit produkt. Ja. Og, og han, ligesom... kunne jo, han kunne jo tydeligvis ikke gøre sit hypet nok, for han udgav i 3.000, på den første dag, jeg tror 400 eller sådan noget på dag 2, og så var der så nogle af de resterende NFTs, de er faktisk blevet skrottet. Simpelthen fordi der var ikke efterspørgsel nok til at tage dem op. Man vil jo helst ikke have, at tingene begynder at falde i pris. Nej. Så de er bare blevet reddet væk. Så nu er der 2.000 et eller andet øh, ligegyldige, billeder, ligegyldige af billeder af Logan Paul, som man kan gå ind og købe, hvis man synes, det er det fedeste i verden. Og I sidder derude formentlig og tænker, det her NFT... det her NFT Skal I have noget af det? Det lyder... For godt til at være sandt. Det lyder bims. Det, det lyder bims. Jeg vil For, nok sige, at det lyder bims. Efter Lars, jeg har forstået det her. Så forstår vi det stadigvæk ikke helt selv Ej, det må I forstår sige. det formentlig heller ikke Hvis I forstår det, så, så må I simpelthen lige melde ind Og sige hvad vi har forklaret forkert Men der er rigtig mange øh, Problemer med det her øh, Der er blandt andet distributionen Af, af wealth, fordi Ej, vi, vi, må hellere, vi må hellere lige tage hvor kan, I, hvor kan I kigge, hvor kan I se mere Om NFTs ja. end Hvor ja, det kan det I kan lære godt. noget om NFTs øh, I kan gøre det på Coindesk øh, De skriver en del omkring det Um, en af tradingplatformene, Formentlig den største, hedder OpenSea. OpenSea.io. også meget. Uh... Og det er altså O-P-E-N-S-E-A, altså som i how Open Hav. Input, ja, open Input/output. Ja, OpenSea.io kan I gå ind og uh, sidde og kigge på noget af det her digital art, som man kan købe til en ret god pris. Og, og når I kigger på det, så vil I nok også tænke. Det er ligegyldigt. Det ser godt nok bims ud. Øh, det meste af det. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg har det med det. Jeg overvejer lidt, om jeg skal oprette mig en konto, og så få købt noget, bare, bare for at prøve. Bare for at være med. Yeah, men, men Så er det lidt ligesom mm, uh, GameStop, ikke? gamestop -stock. Uh, det, det, jeg synes, jeg har det svært med, Lars, det er, at det er baseret udelukkende på, hvor meget hype du kan få skabt om dit produkt om Det er jo ikke engang et produkt Om din rettighed til at eje noget Som, som man bare er, kan kopiere Som man bare kan kopiere og distribuere Fordi der er jo ikke nogen Der er ikke noget En eller anden regulatorisk øh, Et regulatorisk organ Der sidder og styrer det her Der er ingen Der har nogen som helst Oversight oh. med hvad fanden der foregår På de her markeder Nej men du ejer æh, jo så og du, har, du ejer originalen og Du ejer sige. originalen Og du ejer Som der så kan være tusind af en, en, eller, præcis, eller, Og eller. du ejer en blok der skriver, at du ejer den original men som ikke er anerkendt udover at folk tror på, at det ligesom er det. Okay, men den står på skrift, ja, ja, ja der, ja, der, ja, ja, ja, så betyder det nok noget. Men jamen det gør jamen, det jo ikke. Jeg vil altså, sige, fanden. jeg vil kan sige, jeg nu selv lidt sabelfokken. <laughs> jeg vil sige, det er ikke underligt, hvis vores forældres generation har svært ved at forstå, hvad det er, der foregår Ej. her, fordi selv jeg sidder og tænker. Det er lidt, lidt specielt. Meget interessant. Lid, lidt mærkværdigt. Ja, og, og, og, man, og man må bare sige, nu for at tage Lars' pointe, ikke? han overvejer at oprette sig for at være med yeah. på formentlig en bølge af øh, finansielt afkast på et eller andet tidspunkt. Og det er jo fordi, man gerne vil være med på noget, hvor man får et monetært øh, afkast, eller man får en monetær værdi, hvor det at det så sekundært er et stykke kunst eller det indhold der er i det er er sekundært til hvad værdi det har. Så kan man sige, hvis hvis man virkelig skulle se det som en kunstform altså, eller jeg en måde som en jo. På, Så er det så er det ikke en, altså, så er det så er det hardcore finansielt. Det, det er nok ikke så meget kunst. Nej. Ikke ikke for mig i hvert fald. Det kan det godt Nej, være for nogle andre. Meget få er mit bud. Formentlig ja. Det er nok lige så lidt kunst som det, at investere i GameStop er en god investering. Ja. <laughs> på lang sigt. <laughs> på lang sigt. Det, det, er, det er meget specielt. Jeg tror, inden I alle sammen løber ind og køber en masse NFTs. Ja. Eller begynder at lave dem selv, fordi det kan man jo også. Ja. Så skal man og bare være sikker på. Det kunne være fedt. Det tror jeg, vi skal prøve. Ja. Der, der, der er flere ting i at lave det selv. For det første, så skal du kunne konstruere de her tokens, og du skal kunne lave de kontrakter, som indebærer, hvad Jamen, det det nu er af struktur. Det, det kan man nok finde ud af. For det andet, når du så skal sælge den, og hvis du vil tjene penge på den, så er der to måder, du kan tjene penge på den. Det ene er, og de to måder der udelukker ikke hinanden. Nej. Den ene er, at du kan få skabt en sindssygt høj salgspris til at starte med, ved at du har lavet en masse, masse, masse hype. Ja. Og så tjener du penge på første salg. Den næste måde er, at du bliver ved med at tjene penge for hver gang, at der produktet en transaktion. Bliver, bliver solgt, eller det skifter hænder. Og det vil sige, at du er incentiveret som skaber til at få så meget hype og så meget rotation i dit produkt, eller din, din rettighed til det produkt, du har lavet, at det ligesom skifter hænder flere og flere gange for en højere og højere pris. Men det, det synes så tjener jeg real, du også penge. Det synes jeg reelt set er meget fint, det her med at artisten kan tjene penge for hver transaktion, der foregår. Det, det, det synes jeg, den er egentlig meget cool. Ja, det er en smuk tanke, men altså. <laughs> ja, ja. Det, det, det, det, der irriterer mig, det er, at det er, det er kunst, som er blevet begrænset til, altså det, at du laver det til originaler, det betyder, at du begrænser udbuddet. Og det virker for mig, som om, at det er blevet, grænset, blevet begrænset udelukkende, fordi, at du så kan sælge det til en højere pris. Altså det med, hele tiden med den finansielle del in mind. Mm. Nå, hvis vi skal kigge på nogle af de problemer, der er med det her. Ja, ud over det. Ja, udover det. Så er det klima. Klima er en klima, lille klima, udfordring, klima. Vil, vil nogen sige inden for kryptoverdenen. Ja. University of New Mexico har estimeret, at øh, der er af sundhedsrelaterede og klimarelaterede omkostninger er der 0,49, altså 49 cent US cent omkostninger, indirekte omkostninger relateret til 1 per 1 dollar af værdi Bitcoin. Af Bitcoin. Så cirka halv. Så cirka halv halv. Det betyder, at de netdifference af 51 cent i forhåbentlig positive eksternaliteter, som udelukkende til godfaldere investorer, som har haft råd til at købe op i Bitcoin og kapitalen til at kunne holde den, til de i morgendagen kan sælge dem til en højere værdi. Fordi der er nogle flere, der, Fordi der er nogle flere, der kommer med på bølgen. Hjerter, hjerter, hjerter. <laughs> øhm, og, og det er der mange, er, for den er lige ramt 60.000 dollar. Det er rigtig mange, der øhm, Og så, så kan man stille sig et spørgsmål, hvad skal man så helt præcis bruge det til? Det, der er svært ved krypto, kryptovalutering, det er, når det er så volatilt, har du reelt set ikke lyst til at købe Reelt, hvad kan man sige, virkeligheden skoder som en togbillet eller et fris, en, en klipning eller en pizza eller en computer eller lignende for det. Fordi du hele tiden frygter, at det du giver for den ydelse, du køber i dag, det er, en, det er højere i morgen. Hvorfor det bedre kunne have betalt sig for dig at beholde den og bruge en alternativ valuta. Så derfor så, så er der, og det er ligesom indbygget, så er der sådan nogle negative eksternaliteter ved det her kryptospace som, som jeg i hvert fald synes, man skal, man skal være opmærksom på. Og det startede egentlig tilbage i, i 93, fordi der blev måden, hvorpå man udvinder bitcoins, øhm, og, nu, og nu tager vi bitcoin som eksempel, blev egentlig stiftet for at undgå det, man kalder DOS, Denial of Service Attacks på hjemmesider og server. Det blev fundet på i, i, i 93 som sagt, og er en måde at verificere på, at folk, der tilgår en opgave eller tilgår en hjemmeside, ikke bare er robotter, der er blevet sat til at udføre en eller anden ting, men er en computer, eller er en computer der er blevet sat i gang med, at et menneske at udføre en opgave. Og det er et, et proof of work, er det kaldet. Det, det system, det gør, kan I forestille jer, sådan et puslespil, man skal løse for at få adgang til noget bestemt. Og det er så her, at i 2009, der, kom man, der, der kombinerede man det system, proof of work systemet, med offentlig konti, og det er det, I kender som blocks eller ledgers, Ledgers på blocks, hvor man går ind som miner, kan man kalde det, eller som udvinder, at, at man går ind for at validere de her blocks. Og det gør man ved at mine en bitcoin. Og det tager noget tid, fordi den computer, man bruger, skal løse det her puslespiller. Når puslespillet er løst, så erhverver du der rettigheden til den blok, du har løst puslespillet for. Og det vil sige, så er det din bitcoin. Men det, der er bygget ind i det, det er, at det, det er hele tiden koblet sammen med prisen på en bitcoin. Så jo højere prisen er, jo sværere er det at mine. Og det betyder jo, at jo mere computerkraft skal der bruges, og jo mere computerkraft der skal bruges, jo mere energi skal der bruges, fordi du skal køle computerne ned, du skal have nye kreditkort, du skal optimere din computer hele tiden. Der er professionelle miners, som tager til lande for at optimere for den laveste omkostning per kilowattime elektricitet, for at mine så meget, øh, fordi det er deres levevej, så at sige. Og når der ikke rigtig er nogen regulering, ligesom på kryptokunstmarkedet, på eller med NFTs, eller hvad pågår man ved, så er det svært at finde ud af, hvordan man som global, øh, den, den globale verden, vi lever i lige nu, takler et issue, der bruger samlet set mere energi, end hele Argentina på et helt år. Og så kan man sige, kunne man så ikke bare skifte fra det her point of work til, til proof of work system til proof of stake, jo, det, det kunne man godt, men det sker bare ikke. Um, og, og Proof of Stake fungerer på en lidt anden måde, hvor man bruger væsentligt mindre energi, um, fordi man, man så at sige bare smider ens værdi af bitcoin i en tombola, og så, og så har man en lotto-kupon til at kunne få den næste blok, der bliver udvindet, men ikke er en, hvor man skal lægge en bestemt type arbejde, så altså dem, der har den største, den største, den hurtigste, den bedste computer til at udvinde, de så bliver belønnet på den måde. Så det er lidt lille smule anderledes, og man, og man kunne gøre det på den måde, det er en af eller det er en af løsningsmetoderne i hvert fald. Men lige nu har Ethereum, som har sagt, at de siden 2016 gerne vil om, omdanne deres til Proof of Stake, de kører stadigvæk på Proof of Work, så det er sådan lidt... Det working progress. Det er work in progress, kan vi godt sige. Det er og progress. det er noget rigtig lort, og det bliver kun større og større, fordi energiomkostningerne, de stiger og stiger i takt med, at... Vi har ja, faktisk fortalt flere flere. om det her Proof of uh, Stake før. Ja, det har vi. Det har vi. Og... Øhm Ja, det bliver større og større. Det er ligesom en ond spiral, fordi jo flere, der gerne vil have en bitcoin, jo sværere bliver det at få dem, jo dyrere bliver prisen, og jo sværere bliver det at mine dem, og jo mere energi skal der bruges. Så det, det er ligesom bare en, en, en ond spiral opad, og man håber hele tiden på, at den bitcoin, du har købt i dag, der kommer nogle folk ind i morgen, der, der vil købe den til ja. en højere pris, end du gav for den. Og det er der jo i øjeblikket. Så ja, på og den måde er det, fedt. Sige på. Så på den måde er det fedt. Um, og det er ekstremt komplekst marked, Lars. Ejer du bitcoin? Eller jeg, noget andet? Øh, jeg ejer faktisk en lille smule krypto, ja. Det gør jeg. Hvornår købte du det? Jamen, jeg var rimelig meget i det tilbage i slut 2017. Jeg gik ud i december 2017, og så crashede ja, det, altså det, det i januar 2018. Slut januar 2018. Der crashede det fuldstændig. Øhm. Og så gik det egentlig i lang tid, før jeg kom ind igen. Og så har jeg, altså jeg har en lille smule, ikke, ikke alverden. Jeg var meget ked af, at jeg ikke fik købt ordentligt ind, ja. da den ramte 20.000 øh, i år. Det kan man sige. Nu der tænkte den... jeg, nu, nu går det her nok. Ja. Fordi den ramte ligesom grænsen for, for, hvad der var muligt. Den ramte de 20.000 dollar, som var det højeste nogensinde. Ikke? Og så, så, så er det jo kun gået en vej siden. Hvis man gerne vil læse mere om... Det er sjette sjove at univers med kryptovalutaer, krypto fungible, non-fungible tokens, så kryptoart og hvad pokker, jeg skal ellers komme efter. Der kommer sikkert noget mere. Ja. Så ja, jeg tror man skal, jeg tror man skal være opmærksom på, at NFTs, non-fungible arts, det er det ikke det ikke kryptovaluta. Nej. Altså det de er to komplet separate ting. Men du ting, bruger kryptovaluta til at købe dem for. Det er rigtigt. Det er Det beviser på, at du ejer Yes. Og du køber det på en blockchain Du bruger blockchain altså, Du bruger blok ja, til noget For, for en gang skulle bliver det brugt til noget øh, Så kan man så diskutere om det er Mega fed Eller om det ikke er mega fed Men Ja, ja. Der, er, der er i hvert fald stemning omkring det Og der hvor man kan høre mere Om NFT'er Og om kryptovaluta Og om blockchain generelt Som er tre forskellige ting Men med fælles i hvert fald blockchain til fælles. Det er blandt andet på OpenSea, som vi nævnte før, hvor de har skrevet en uh, Everything You Need To Know about NFTs, som også bliver ekstremt teknisk, og som også dykker ned i historien. Der kan I læse mere. I kan også læse mere på Seth Godin, uh, Marketing blog. Han har skrevet, NFTs Are A Dangerous Trap, han synes det seneste blogpost. Um, ikke og, fan. Ej, ikke fan. Så er der en, uh, en masse Medium-artikler, som går i dybden med, hvorfor... Uh, det fra et klimaperspektiv er noget rigtig lort med det her, og som også forklarer, hvordan kryptovaluta er bygget op, både med uh, Proof of Work, men også med sammenligning på, hvad der er fordel ved at gå til Proof of Stake. Så der er rigtig mange steder, men det sidste sted, som vi skal over til nu, hvor man helt sikkert også kan høre mere, og man kan nok også høre uh, Elon Musk ikke snakke med Jack Ma, men i hvert fald bare snakke med nogen omkring NFTs og hans syn på alt muligt andet lort, det er på Clubhouse, Lars. Det er på Clubhouse. Skal vi tage en lille break med et lille klip fra Jack Ma inden, inden vi kører Clubhouse? Ja, det kan vi godt. Vi, vi kører lige et lille klip, øh, og som sagt, så kommer det fra det her geniale YouTube-video på 5 minutter 46 sekunder. When Elon Musk realized, China's richest man is an idiot. Der er ret gode øh, klip i det. Nu spiller vi lige lidt for jer interesting on the Earth, the things what's going on happening here. So what wha why are you are so curious about the Mars? Just the one step you go to Mars, but you will never be able to come back. Yeah. No, so that that's, that's my view. Not work, so And uh, <laughs> also <laughs> also nope, don't I do it. They buy it screed. Yeah. One step to the mass. That's, that's <laughs> my view. That's yeah. And <laughs> <But> they <laughs> <have> mispoke <-walked laughs> the phrase in the interview. So that's Some that's, hour, that's uh, just uh, my view. That's my view. Ja, yeah, yeah. that's my view Det er en nem måde at komme ud af, af diskussioner på Det skal yeah. du ikke bestemme That's my view <laughs> That's my view. <laughs> yeah. ja. Man kan se den fulde snak 46 minutter på uh, World Artificial Intelligence Ja, yeah, det, det var noget AI-konference kon I Shanghai Som uh, Barbara siger Han Alibaba Intelligence ja. Ikke Artificial Intelligence Ja, det er bare bare intelligence. May, han, skal ikke, han, skal ikke, han skal ikke bede om det der. Street smarts. Street smarts. Ja. Ja, han skal heller ikke bede om at gå til Himalaya, kan vi bare sige. Nej, I er simpelthen nødt til at få se den video. elevator. Det må man bare sige. Ja. Og tilbage til uh, Clubhouse. Til Clubhouse. Hvad, hvad går Clubhouse ud på, først og fremmest? Jo, så Clubhouse er en app, der blev udgivet i starten af 2020. Marts 2020. Marts 2020, Et år siden, Som er cirka. et øh, lydbaseret socialt medie. Og hvad fanden skal det betyde? Jo, det skal betyde, at man hele tiden, 24 timer i døgnet, kan, hvis man er på platformen, og det er ikke altid lige nemt at komme det. Det er ikke nemt. Oprette sit eget live radioprogram, Lyd Only. Inviterer dem, man har lyst til at snakke med. Holde dem ude, man ikke har lyst til at snakke med, men tillade dem at lytte med. Ja. Og så poste på andre sociale medier, at man er på Clubhouse og snakker <laughs> med forskellige mennesker. Man kan droppe ind på alle de her rum. Der er ikke noget, der er begrænset som sådan, hvis du først er på platformen. Og det er sådan set ligegyldigt, hvem der snakker. På nogle rum, der kan man... Rejse en stikken hånd i vejret, og så få lov til at sige noget på andre af den feature slået fra. Det kommer lidt an på, hvor fisefornem eller kendte, eller lukket det forum er, man ligesom sidder og lytter med på. Det er samtaler fra alt mellem himmel og jord. Det kan være øh, overgjort mellem øh, specielle mennesker, der bliver nævnt. Det er datingtips, det er investeringstips, det er hvordan man lever et godt liv. Det er snakker om uh, kryptokitties. Det er kryptokitties, der bliver vandt. Det er uh, design-temaer, der bliver vendt med Jason Fried, hørte jeg på et tidspunkt. Okay, vil du ikke lige uh, prøve at, at hive app'en frem en gang? Så jo. lad os lige se, hvad der, hvad der kører live lige nu. Uh, måske her i Danmark. Der, ja. der er god hype på Zomi so i hvert fald. Og så kan vi lige snakke lidt om, ja, det er uh, en uh, meget ny uh, virksomhed, Startet der i, i 2020. Gået i luften marts 2020. Øh, de rejste... Ej, det kan også godt være, det var lidt, lidt inden marts 2020. De rejser... Se, Mark Lucas er på Clubhouse. Er Mark Lucas på Clubhouse? Ja, de De rejser deres første runde den 15. maj 2020. 10 millioner dollars øh, får de ind ja, fra Andresen Horridge formentlig til en uh, 100 million dollar valuation. Så 10 procent. Det ja. tager ikke uh, frygtelig lang tid, før de skal bede om noget mere, jeg ja, Andresen Horowitz. Det skal de nemlig i uh, januar, 24. januar 2021, hvor der bliver smidt 100 millioner dollars ekstra uh, i bøtten. Og så er Clubhouse altså blevet Billion Dollar Company på meget, meget, meget kort tid, uden at have lavet en krogens omsætning, godt og vel. Så det, der, der er fart på hos yeah. Clubhouse. Og lige nu er der Gen Z Against Wokeness Part 2. Ah, det skal lige se med. Så er der 10 Minutes Meditation and Chat. Uh, nu er det så min uh, Jeg lige er på The Winners Club Daily Habit of High Performance Legendary Ladies Special. Så so kan man gå ind og lytte med. Og uh, nu har jeg den så so på mute. Uh, og det er... Um Folk, der ligesom taler, der er hvor mange i det her rum? kan jeg sgu ikke se. Øhm Nogle stykker. Ja, der er nok en del. Det, det skal folk ligesom ja. bede om. Øh, det, det, der er mest The hustle house, med, med, med social det folk, media marketing. det, folk allermest skal bede om, det er vel at få lov at få en bruger. Fordi det er så svært at få lov at få en bruger. Ja yep. Når du får en bruger, så får du to invitationer. Er det ikke rigtigt? Øh, til at starte med, ja tak. Og... Øhm over tid, jo mere aktiv du er, jo mere belønner de dig, jo flere kan du få lov at invitere. Jeg har fået vel ni invites i alt eller sådan noget. Har du fået så mange? Ja. Hvorfor? Du har ikke brugt det? Nej, men det er fordi, så vil de jo gerne have folk. Så enten hvis du er ekstrem aktiv, så får du invites. Hvis du ikke er ekstrem aktiv, så er det fordi, du ikke har nok, du kender på platformen, så får du også invites. Så det er, ligesom, det, det, det er to. Så vil de gerne have folk til at være aktiv. Og hvordan kan du få folk til at være aktive? Det er, hvis de kan relatere til noget af det content, der er på platformen. Der, hvor kæden hopper af for mig, det er til jer, der er på det. Så er det jo bygget, ligesom NFTs faktisk, på hype. Omkring de få, få, få mennesker, som man rigtig gerne vil lytte med til. Yeah. Og man kunne håbe på... Altså, jeg vil sige, at jeg vil gerne lytte med til Elon Musk. Live. Og det vil man gerne. Men så skal det også bare passe med, at man lytter med til Elon Musk. Man ved, det er der. Selvom du er på platform, er så altså ikke altid nødvendigvis, at du er sikker på, at du lige rammer ind og får husket. Nu er jeg så slået notifikationer fra, det kunne måske være en god idé at hjælpe med det. Men du er ikke garanteret, at du kan dejle ind på det tidspunkt. Og det er der, man bliver en lille smule frustreret, fordi du kan ikke høre dem retrospektivt. De bliver ikke optaget. Det er en stor ting, der bliver diskuteret de, lige nu. De bliver, op de de bliver optaget, ikke i Clubhouse. <laughs> ikke i appen ikke Clubhouse også selv optager det hele Men de udgiver det så ikke Det er ikke til at sige De, de, bliver nok, de kommer nok i problemer, hvis folk finder ud af At de rent faktisk har optaget det hele Det Og tænker jeg helt det. sikkert, de har Ja, jamen det er ikke til at sige Der, der bliver spekuleret godt her i, i Bækken På sådan en god søndag her Men i hvert fald er der nu Jeg ved ikke, hvor mange brugere de har De må jeg, jeg så et tal med 600.000 users men, men jeg tror ikke, det slår til Clubhouse. Jeg kom på det den 28. januar 2021 og blev opmærksom Uf, på det. Nej, nej, nej, nej. Der er fuld fart på. Hold da op. Hold jeg der blev op. opmærksom på Clubhouse den 15. oktober 2020, da en jeg var på ferie med okay. i Italien, han oh, viste mig det. Har fart på. Og der var det småt nok til, Lars, at det rent faktisk var... Ja, du kan ikke sige, at det var fedt. Jeg var jo ikke på det på den tid, men jeg fik lov til alligevel at prøve at lege lidt rundt med appen, og siden jeg har leget rundt med appen i, i oktober 2020, er user interface bare ikke blevet bedre. Altså, det er noget fucking lort. For skal at du, det, skal du høre nogle vildtale? Du kan bare ikke finde de klops, de, de, de du gerne vil lytte med på. Så lige hør nogle vildtale. Ja, tak. Kør. Maj 2020, da de rejser 10 millioner dollars. 1500 users. Ja. Det er god pris per, per user. Ja, det er 100 million dollar valuation. God pris. December 2020, 600.000. Januar 2021, altså måneden efter. Ja. 2 millioner. Det er mange. Ja. Februar 2021. 10 millioner. Så går det altså stærkt. Ja. Hvad, og så nu er der så ikke nogen tal for marts. Nu er der så ikke nogen tal for marts, nu, nej. Det, der er sjovt med den businessmodel, det er Mark Cuban, han har tænkt, han skal kunne gøre det samme, så han har lavet, hvad fanden er det, der jeg tror, det hedder Fireside. Um, og han vil lave det lignende, for, men det, det, man kan undre sig over, det er spørgsmålstegn, det hvordan fanden vil de lave penge på det? Og, um, men det kan man altid, hvis man har nok users. Og det er så det. Det er så det. Du okay. kan altid lave penge, hvis du har nok users. Ja, og det, men det er det, Mark Cuban han har tænkt. Det er, at han skal lave Fireside, som er lidt ligesom det samme en next gen podcast-platform, hvor man snakker live. Folk kan dial ind lytte med live, men de kan så ikke høre det, når det er øh, færdigt. Um, og han vil så øh, tillade, at man kan betale jeg ikke, jeg som fan for at komme ind og lytte til dem, man synes Jeg er, ikke sikker, synes jeg er nice. ikke sikker på, at jeg er fan af konceptet om, at du, ikke, at du kun kan høre noget live. Nej, jeg skal heller ikke bede om det. det. Det, der irriterer mig mest ved Clubhouse som de jo godt kunne gøre noget bedre Du er ved. den eneste, der har prøvet jeg det. Jeg kan, jo, jeg kan jo ikke være skeptisk. Jeg har jo ikke prøvet det. Jeg er ikke. Nej, jeg har brugt det ekstremt lidt, fordi jeg synes, det er så dårligt. <laughs> altså, jeg synes, det er så ring. Og så køber jeg ikke ind på konceptet med, at hvis du, gerne vil, hvis du gerne vil demokratisere adgangen til, at du lytter til spændende mennesker, og måske endda får lov til at stille dem spørgsmål, mm. så er det blevet for stort nu til at folk gider tillade, at folk kan stille spørgsmål live. Ja, det er jo så problemet, fordi hvis, fordi hvis der er 50, hvis der er 50, der lytter med i et rum, så, så kan man, så kan man, så kan man lige overskue. Ind. Det ja. er en ligesom kedelig zoom-kald. Altså. Ja, og der kan, der kan dem, der taler, de kan også lige overskue og tage imod spørgsmål. Men der er jo ikke nogen, der gider, eller måske ikke taler en 50 mennesker. Nej, nej. Så skal det være 50, Tusind. ja, eller skal det være 50 rigtig, rigtig fede mennesker, som men altså, så, så taler han ikke for dem, så taler han med dem. Ja, ja. eller så skal der jo være rigtig mange på, ellers så er det jo ikke hans tid værd. Det er det. Det er helt utroligt. En anden, en anden udfordring, jeg lidt ser med det, er, at de bedste samtaler, de foregår jo nok ikke lige nu 15.30 på en søndag. Nej, det vil være synd at sige. De bedste samtaler, de foregår jo formentlig i det, der er... Primetime på alle mulige andre medier også, altså tv-kanaler for eksempel. De foregår typisk i hverdage mellem 3 og 18 faktisk, fordi det er der, der bliver, i hvert fald hvis man øh, går, går sig i tech-verdenen, i tech så er der rigtig meget, når den amerikanske vestkyst vågner der skal de åbenbart bede om at være på Clubhouse. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvem fanden der har tiden til med familie, og så sidder og tale tre timer til fremmede mennesker på Clubhouse om et eller andet fuldstændig ligegyldigt emne, hvor man lærer ekstremt lidt, fordi du kan ikke bare hoppe ind i samtalen, hvis ikke du har haft noget. Altså, de her rum kører jo længe. Mm. Så hvis du bare hopper ind i samtalen, så kender du typisk ikke konteksten, hvor I på en podcast, der lærer du trods alt, fordi du bare kan springe frem og tilbage. Mm. Um, så det, det er ligesom endnu et problem Der er også noget med lydkvalitet, vel? Nej, det er faktisk godt Er det godt? Det, det er faktisk overraskende Og det eneste, der er bøvlet, det er Hvis dit eget wifi er lort altså, okay. så, så er det svært at deltage i, i en samtale i hvert fald Men folk sidder bare og taler deres smartphones, gør de ikke? Jo, typisk med headset på Ja, et par AirPods. De sidder jo ikke med dem her på Nej, nej, nej, nej. Men det er jo ligesom at telefon med folk ja. Det køber man ind på lige så snart du downloader showet, tror jeg Okay. Det, det, det er mit bedste bud. Man kan sige, at der, hvor det fungerer godt, er, hvis du ligesom er en, som er anerkendt af andre, som værende en interessant personlighed, så kan du tale med andre interessante personligheder om whatever emne, I nu bliver enige om, og så kan I få det ved, at folk kan lytte med til, hvad I taler om, uden at stille spørgsmål. Altså, så det er stadig jer, der styrer agendaen. Det kan Mette Frederiksen godt lide jo. Ja, ja. Men, men, men Frederiksen <laughs> det her, er ikke på Clubhouse det, det må vi bare sige Ej de er ikke for lov at komme ind endnu Nej. Der går nok lige lidt <laughs> Der går lige lidt endnu Men, men det kommer Jeg tror da ikke de skal bede om det Men Clubhouse er i gang Så siger du Fireside Mark Cuban ja. øhm, Jeg er lidt overrasket over de tal her De er allerede oppe på 10 millioner users Det, det synes jeg er meget ja. Men Alt lige Twitter Instagram og alle mulige andre sociale medier, men Twitter og Instagram har væsentligt større audiences. Ja. Jeg har svært ved at se, at Twitter med deres spaces, eller Instagram med deres nye live rooms, ikke bare kan, kan udkonkurrere Clubhouse. Hvis der rent faktisk, altså, hvis hypen øh, kører længe nok. Ja, man kan sige, at det, det, det Clubhouse har været heldige med, det er, at de faktisk er, på trods af, hvor hjerne dødt, elendigt user interface, de har, så har de været rigtig gode til at segmentere de forskellige clubs, som hvor i man kan starte rum. Du kan også starte et rum uden en club, så vidt jeg forstår. Um, men de har været rigtig gode til at segmentere kategorier, hvorpå man kan finde en Hvor på Instagram er det svært, når du er vant til, at du har billedfunktionaliteten, at de så bygger en ny feature ind. Jeg ved ikke, om det er en ekstern app, de laver. Men kan men du ikke gøre det ud for hashtags eller et eller andet? Jo, men det er stadig bare lidt bøvlet. Altså, fordi på Clubhouse, der ved du, okay, du kommer ind her, du markerer dine interesser, og du kan så opdage flere, øh, så at sige, hvis, hvis du gerne ved topics to explore, for jeg for eksempel tilbudt. Øh, og jeg, jeg ved ikke, om de specifikt er øh, til mig, men der er ligesom grown-upping, øh, traveling, pregnancy, parenting, ting jeg ikke øh, umiddelbart lige er kommet til endnu. Um, support, uh, uh, weddings, dating og uh, relationship og uh, too broke for therapy er en en to follow. Så der kommer der kommer ligesom ekstremt meget content og de er ret gode til at, uh, at prompte en for ting man måske synes var interessant. Så kan man gå ind og følge folk um, og man kan se, at det de også har gjort det er at man kan se, nu var jeg lige inde på Mark Zuckerbergs uh, Su Sutterberg uh, profilen og han joinede den 5. februar øh, 2021. Og så kan man se, hvem der nominerede ham. Og det gjorde Lee Jacobs, som er øh, the Larry David of VC, åbenbart øh, en eller anden øh, fad. sukker Zuckerberg, han da bare lige været inde for at kigge, for at lige finde ud af, hvordan de ja, laver ja. det sammen. Sok 23 er hans tag, så, så følger ham på klopper hvis I har lyst. Sikkert ikke noget som helst er interessant. Men det, der er svært, er at finde ud af... Det er sådan lidt tidsfordriv, fordi du er ikke altid sikker på, hvad du får ud af at være i et rum, eller hvorfor du skulle join ah. det, og konteksten, når du joiner det. Så i min optik, okay, ja, det er fedt. Der er nogle kendte navne på, sandsynligheden får du lige rammer ind med Elon Musk. Mm. Meget lav. Um, det, det, det, er, det er sgu svært, og selvfølgelig, ja, ja, du kan jo godt, når Elon Musk laver et rum, så kan du godt dejle ind. Men, in. men, men, det, men hvornår... du kan også se en YouTube-video med ham. Jo, men hvornår er det rigtig fedt? Altså, hvornår er det, det er rigtig fedt? Er det ikke mere, hvis, hvis, der er, hvis der er et eller andet event? Der er VM fodbold, og så bliver kampen spillet, eller efter, eller sådan noget, og så går du ind og hører et eller andet rapportage live. Er det ikke der, er det er fedt, eller hvad? Jo, så er det måske... Jeg kunne måske godt se, at det kunne være fedt, hvis du så havde spillerne, der snakkede om kampen. Ja. Det, det kunne være fedt. Men hvorfor skulle de gå på Clubhouse for at snakke om kampen? Altså det kan da også være det er fedt med kommentatorer Men de sidder jo for fanden allerede i et studie Jeg har sgu ikke Jeg har ikke, ikke solgt på den endnu Jeg synes brugeroplevelsen har bare Holdt mig fra at join på Og så ved jeg fandme ikke hvor jeg skal få tiden fra Til at sidde og høre på sådan noget Det har folk jo åbenbart Ja ja folk har ikke andet Det er jo også derfor Facebook og Twitter og ting og sager Ja, ja men, men der må vi jo også Instagram. Instagram. Vi selv bruger tid. Ja ja, ja, ja. <laughs> men, <laughs> men sådan er det så givetvis, så, så kan, det, kan det et eller andet. Nå. Det jeg, vores, har, jeg, jeg, har til, jeg har til gode at prøve Clubhouse. Ja, du kan få en invite, hvis du vil. Ja, men jeg er bare ikke first mover på nye sociale medier. Det har jeg aldrig været. Jeg er lidt tilbage Men det kan godt være, at jeg skal have en invite, og så lige prøve at kigge. Lige prøve at give det et skud. Ja. Jeg synes sgu ikke, det er worth it. Nej. I må melde ind, hvis I er helt uenige, eller der er noget, jeg har gået glip af. Jeg ja. synes bare, det er stukket ekstremt meget af på LinkedIn, om at folk de deler, hvilke rum de er en del af. Og det er jo sådan set færre nok. Og de holder samtaler, og det ene og det andet. Ja, jeg vil sige generelt, har I haft en øh, god oplevelse med Clubhouse, i modsætning til Eske, så er lige ind i DM'eren. Ja. Og så vil vi gerne rapportere om det, i den næste episode i introen. Ja. Hvis I øh, ved en hel masse om NFTs, så kan og, og, og, og kan forklare, hvorfor det bare er mega fedt, og hvorfor det giver totalt meget mening Så må jeg også meget gerne melde ind Og vi antager, at øh, hvis der ikke er nogen, der melder ind, så er det noget lort Ja <laughs> så. så det er det og, og hvis der er nogen, der har set Jack May, så skal jeg også lige melde ind Ja, for, det er den vigtigste <laughs> Klart den vigtigste <laughs> øh, Og med de ord, så tror jeg egentlig bare, vi skal sige uh, tusind tak, fordi I har lyttet med Vi kan afsløre, at... Uh, Til endnu en ustruktureret special Ja, men øh, de næste to episoder herefter er et øh, dobbeltinterview med Lars Elles, som er, det kan I bare glæde jer til. Han er fed, og han, han er, han er mega vild. Øh, Lars og jeg skriver lidt sammen på, øh, på Facebook. Jeg ved ikke, hvordan vi er blevet venner, men, men det var vi. Øhm. Og jeg, jeg, jeg, jeg forstår ikke, hvad det er, han laver over i, i Miami, øh, den gode Lars. Indtil han lige pludselig deler en artikel om, at de var det, var det 33. 32. 32. hurtigst voksning. voksne private selskab i USA. i USA. Og så tænkte vi bare, shit bro, der er gas på. <laughs> det skal ja, vi høre noget om. Øh, så, så I kommer til at høre, hvordan man kan gå fra 0 til 100 millioner dollars i omsætningen på, var det 5 år? Under 5 år? Ja, det tror jeg. Under 5 år. Ja, det kan I bare glæde jer til. Der er gas på. Og hvis nogen af jer har spørgsmål omkring Trifork Internships, eller Trifork generelt, eller noget helt andet, øh, relateret til Lars Jæger, eller fremtidsbringende eller Ejndomsinvestoren, eller Podcast generelt, eller Clubhouse, hvis I vil have en indvej, så, så må I jo se, om I kan få det. Så <laughs> må I melde æm, ind. Så meld ind. ind. Eller så, hvis I sidder på iTunes og lytter med, så gå ind og give Sinko Israels. På Spotify, der kan I trykke follow, det er skide fedt, så kan okay, vi prøve at følge med i, hvor mange der er. Og uh, ellers, Lars, så er der væk ikke andet for at uh, ud over at sige tak til, til Trifog og uh, til Jørgen. Lige sende ham en lille mail. Ja, så vil vi lukke af med at sige... Moin. Moin.